Imnul al 37-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu titlul Cerere și rugăciune a aceluiași către Dumnezeu pentru ajutorul Lui. Stăpâne Hristoase, stăpâne Mântuitorule al sufletelor, stăpâne Dumnezeule al tuturor putelor văzute și nevăzute, ca unul ce ești creator al tuturor celor din cer, al celor mai presus de cerul și al tuturor cerurilor, al celor de sub pământ precum și de pe pământ. Tu ești Domn Dumnezeu și stăpână la acestora tu cu mâna ta faptura, făptura pentru că în Iații toate. Mâna ta Stăpâne, e puterea cea mare care împlinește voia a Tatălui tău, care creează, lucrează, zidește și rânduiește în economia sa închimne grijele noastre. Ea m-a făcut și pe mine aducându-mă de la neființă la Ființă, pe mine care, ajungând în această lume, nu te știam deloc, stăpâne bun. Pe tine, ziditorul meu, pe tine, creatorul meu, și eram ca un orb și fără Dumnezeu în lume. Efeseni 2 cu 12, necunoscând pe Dumnezeul meu. Deci tu, milostiv, nu te mai cercetat și mai întors, strălucindu-mi lumina în întuneric și mai tras spre tine, plăsmuitorule, Creatorule, și scoțându-mă din groapa cea mai de jos, din întunericul patimilor din întunericul cel mai adânc al poftelor și al plăcerilor vieții, mi-a arătat calea, mei dat un călăuzitor ca să mă călăuzească la poruncile tale, adică pe Părintele Său, pe Sfântul Simeone Vlaviosul, căruia urmându-i eram fără grijă, mă bucuram cu bucurie negrăită. Cuvinte, ceea ce înseamnă că este scris acest timp după adormirea Sfântului Simeone Vlaviosul. Văzându-l că urma pașilor tăi și vorbea deseori cu tine, iar văzându-te, stăpâne bun, fiind împreună cu părintele și călăuzitorul meu, aveam o bucurie și o dorință negrăită, era mai presus de credință și de nădejde și ziceam, iată, văd cele viitoare și e de față împărăția cerurilor. Și văd în fața ochilor mei cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și avându-le pe acestea, ce mai pot nădăjdui? Sau în ce altceva să-mi arăt credința mea, căci altceva mai mare peste acestea nu va fi. Fiind eu în aceasta, în acestea, și desfătându mă de acestea, fiind eu în acestea și desfătându mă de acestea, l-ai luat de pe pământ pe Părintele meu, vai mie, l-ai luat de la ochii mei pe călăuzitorul meu, iubitorul de oameni, și am rămas singur cu totul orfan, cu totul însingurat, fiind cu totul lipsit de ajutor de la toți și prin judecățile pe care tu însuți le știi, mai pus vai pe mine, un străin lipsit de ocrotire cu adevărat păstor și ocrotitor al turmei. Adevărat! Cea mai mare durere este atunci când îți pierzi povățuitorul Părintele Duhovnicesc prin care ai ajuns la experierea vederii Dumnezești și ți-ai înțeles cu adevărat patimile tale. Și nimeni, nimeni nu-L poate înlocui pe Părintele tău în inima ta și în viața ta. De aceea te implor, te rog și îți cer acum căzând la tine, să nu te întorci de la mine, să nu mă părăsești și să nu mă lași singur, stăpâne. Tu știi mersul cu a nevoie de străbătut al, căi, al căii mele, știi nebunia tâlharilor împotriva mea, adică demonilor. Știi mulțimea fiarelor rele, știi neputința mea Hristoasă al meu și neștiința pe care o am ca om. Căci mi se pare că nu sunt nici măcar om, ci mult mai prejos decât oamenii, căci în toate sunt cel din urmă dintre toți și cu adevărat cel mai mic dintre toți oamenii. Revarsă peste mine, Împăratul și Dumnezeu meu, mila ta cea mare, rogumă, ca să umple lipsurile și defectele mele, Mântuitorule, și să mă facă om întreg, teafăr, nelipsit de nimic din cele de neapărată trebuință și așa să stau înaintea ta cuvinte, rob fără o sândă și fără reproș care te laudă în vecii vecilor. Amin.